A <tries> Elhamdulillah, hamdën këthira në tajjëbën, mubarakën, fihën, wassalat, wassalam, wa ala ashrafil anbija i valmursalin, nëbija na Muhammedin, wa ala alihi, wasahbih, o wa men të biahun bi ihsanin, ila jo middin, emma baad. Të dashër vë lejzër musliman, fërëndërimi të konë Allahot të lartësuar, lafdërimi dhe pasha që ufëshemi të dërguarin ton, mi familin e ti, shokët e ti, dhe në bitë gjithë ata të cilët eci në udhën e ti, d Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është dërguar nga Allahu subhanahu wa ta'ala për uzimin e njerëzve, për nëgjerrin e tyre, nga ersira, për në dritë. Për këta rësuje, dëshmija se Muhammedi është i dërguar e Allahut, është një pies thelbësore e fesë Islamë. është një ndër të drejtat kryesore që ne ta besojma të si të dërguar të Allahut, si udhëzues të njërzve, me mesajet vinore që i soldi nga Allahu subhanahu wa ta'ala, që ne të ndjekim udhën e ti, të përkrahim traditën e ti, të aduan forta të, të i dalim kraha ti, të mbrëjmë figurën e ti, të madhrojm fen rrugën dhe figurën e tij sallallahu alaihi wasallam të bëhemi pjesë e palës së tij e grupit të tij sallallahu alaihi wasallam për disa emisione rresht ne jemi duke folur për të drejtën e të dërguarit të Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam po flasim për dëshminë se Muhamedi është i dërguari i Allahut për Gjërat që i përfshijnë dëshmia se Muhamedi është i dërguari i Allahut, pa të cilat njeriu nuk arrin të përmbush besimin se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Deklarimin e shahadeth se Muhamedi është i dërguari i Allahut për njerëzit, se është robi i Allahut dhe i dërguari i Ti. Përgjigja ndaj të dërguarit të Allahut për bën jetë për ne. Na jep jetë shpirtrore në ndryqon mendjet pa ju përgjigjët të dërgojt a Allahot Muhamedi sër Allahum a.s. njëriu jeton në ersir njëriu konsiderohet prej të zdekurve shpirtrisht sepse ashtu si kurse ka jetë fizike ka edhe jetë shpirtrore jetën shpirtrore njëriu nuk mund të bëj pa njohur Muhamedin sër Allahum a.s. pa respekturat të drejtën e ti pa jetur në udhën e ti, pa zbatuar mësimet e ti, sërë Allahumë a.s. Për ndajë Allahu lartuar ka thënë në Kur'an, ja e juhëllë dhina amen us të gjibu lillahi vëllirësuli i dha dhaakum li ma ju hikum. Vë alamu enë Allahë jahulu bejnë lë mërë i ba kalbih vë enëhu i lehi të hësharun, o besimtar, për gjigjën i Allahut dhe të dërguarit të ti. Për gjigjën dhe Allahut dhe thotë zbatësh mësimet e Kur'an në saporigjja ndaj të dërguarit Zotit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do të thotë që ta besosh ti dërguar të Allahut, të zbatosh mësimet që solli Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, të ndehmosh fenën e tij, ta duash fort Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të mbrosh figurën ti, e tij, të urresh kundëştarët e tij sallallahu alaihi wasallam. Kjo është përgjigjja ndaj të dërguarit Zotit Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Kur vjen një urdhër nga Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, ta zbatosh. Kur dëjëgjohën se Muhammedi së rëllohu nëseme ka ndaluar diçka, të heqësh dorë prej saj. Kur të vjen një lajmë nga i dërguaj Allahut Muhammedi së rëllohu në hadithë të sakt, të të besosh atë të. Ti referohësht vetë se hadithëve të saktat Muhammedi së rëllohu nëseme, se si që dihet, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Jo të gjitha hadithet që na janë sjellë nga i dërguar i Allahut Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem janë të sakta. Ka hadithe të sakta, të cilat i ka thënë, i ka vepruar apo që i ka pohuar Muhammedit sallallahu po alaihi ve sellem. Ka edhe gjëra që janë vesh Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem dhe që nuk janë pjesë e sunetit e traditës së tij. Për shembull ka thënie që janë vesh pejgamberit, por nuk janë thënie të tij. Ka vepra që dikush ja ka veshur pejgamberit, por që nuk i ka bëu pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem ka edhe gjerën që thua që i ka pohu pejga meri, po që nuk i ka pohuar, sallallahu aleyhi vësallam. Djetarët e umetit islam, duke filluar që nga brezi sahabeve, pasaj brezi pasuazve të sahabeve të abjainve, dhe brezat më pas, kanë bërë klasifikimin e traditës pejga merit, qështë e sakt, e kanë cilësuar si të sakt, dhe ato cilat nuk janë sakt, a nuk janë vërteta, i kanë klasifikuar si të pa vërteta. Dhe, është shumë e qartë ç'është saktë dhe ç'është çfarë nuk është saktë. Ne duhet të i referohemi vetëm hadithëve të saktat e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, sepse ajo është fe e pejgamberit alayhis salam. Ndërsa hadithët që nuk janë saktë, që janë saju, sajuara, janë trilluara apo janë të dobta, nuk janë argument, nuk vlen për argument. Nuk nuk vlen të referohemi si burim fetar për çështjet e fesë. Një çështje që bazohet në një hadith dobët nuk nuk është e saktë. Një çështje e besimit që bazohet në një hadith dobët apo që bie ndesh me një hadith sakt, nuk është e saktë. Një ibadet, një rit fetar, një formë ibadeti, një cilësi ibadeti, riti fetar që bazohet në një hadith dobët, në një hadith trilluar, nuk është e saktë. Duhet që gjërat të bazohen vetëm se në hadithe të sakta. Dietartë e umatit Islam, të brezave të pa për të dalluar hadithet e sakta nga hadithet jo të sakta, e, kanë ruajtur zinxhirin e transmetimit të haditheve. Dhe hadithet janë sjell me zinxhir transmetimi. Për shembull, Maliku ka transmetuar nga Nafir, Nafir ka transmetuar nga Abdullah ibn Umar, i cili është një nga shokët e pejgamberit, dhe ky pra Abdullah ibn Umar ka transmetuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ky është një zinxhir transmetimi e solla sa për shembull. Kështu janë si e në hadithet nga i dërgore Allahot Muhamedi s.a.s. Një hadith që nuk ka zinjëri të rrasmetimi nuk quhet fare. Nuk konsidero si të një pegamejt a rejës selam. Një hadith që ka zinjëri të rrasmetimi po që ka një gënjështarë në zinjëri në rrasmetimit ka një person që i ka sajuar hadithet hadithet i quhet i trilluar quhet i pasakt. Një hadith një hadith që ka në zinxhirin e transmetimit një transmetues që nuk ka pas karakter të mirë, nuk ka qenë i devotshëm, për shembull bante gjynohet të më mëdha ose kishte diçka që prish integritetin e tij moral, edhe kthi njeriu nuk i pranohet, nuk i quhet edhe hadithi i tij nuk quhet i saktë. Por edhe në qoftë se në zinxhirin e transmetimit është një person me kujtesë të dobët. Kur krahasohen transmitimit e ti, hadithet e sjela nga këj person, me të, hadithet e, me ato që, me të, transmituasit e sak, të njëta transmitimit që sjela nga këj person, kërhasohen me ato që kanë sjela transmituasit e sak, rezulton se ka shumë gabime. Këj që uët transmituas me kujtes të dobet, dhe transmitimi i këti personi që uët i dobet, hadithi i sjela prej këti, që uët i dobet. Ka dhe detajet e tjere, përëndësishme është që djetarët e umetit islam, janë marrë me klasifikimin e hadithet Muhammedi S.A. dhe kanë sjeruar gjithë shka, nuk kanë betur gja e pa qartë. Muslimani që është përgjit, përgjit të dërgojit të zotit, që edat, e datë, do atë fort, që mbron figurën e ti, që në e cënë u dhe në ti, ndjekë vërtë se hadithet e sakta, dhe në qofë se gjënë një hadith, apo le dzonë një hadith, dhe nuk e, nuk e di se është i sakta po jo, është i vërtetë apo jo? Duhet që tu referohet librave të cilat bëjnë klasifikimin e haditheve, librave të dietarëve të mëdhenj si Buhariut, Muslimit, apo si Sheikhul Albani në kohën tonë, i cili është marrë me klasifikimin e haditheve të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe i tërë ummetit islam. Dëshmon për pozitën e lartë të tij në këtë drejtim i referoti djetarit madhë për daluar hadithet e sakta në hadithet të cilat nuk janë të sakta. Për si që thash, nuk mi aftonë. Të themi, ka thënë pejga meri, pa daluar se është e sakta për po jo. Se ne thash me jemi 14 qekuj pas të dërguarit të Zodit Muhamedis R.S. Nëse ka pas hadithet pasakta në brezat e parë, dhe djetarit ka thënë që kjo shi sakta, kjo shi pasakta, e që mund thua për brezat e më pas shumë, Pra me rëndësi është që ne të referohemi burimit të saktë. Ë mund të krahasojmë burimet e fesë me burimin e një lumi. Për shembull, lumi Shkumbin. Burimi i ka në malet e Librazhidit dhe në malet e Elbasanit. Derdhet në Divjak. Që burim uji i lumit Shkumbin gjatë rrugës merr pjesëllësha. Derdhen atë dhe ujërat e Zeza dhe në qofë se do të amarrësh ujën e ti, aty ku derdhët apo gjatë rrugës do të kjetë pislishe, nevojitit që ta filtrosh, që ta amarrësh të pastër dhe të kuluar. Nëse do të pastër ujën e lumit që kumbin, duhet që të shkosh në burim, aty e kjetë pastër të kuluar, ose ujën gjatë rrugës të afusësh në filter, ta filtrosh, në mëny që të ndash pislishe të anash, Mbetjet anash dhe ujin pasu e pasur të kulluar ta kesh në vete. Po kjo është edhe çështja e burimit, burimeve, burimit të fesë tonë. Hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë rrugës janë futur gjëra të cilat nuk janë prej sunetit Muhamedes sallallahu alaihi wasallam. Nuk janë prej fesë së Muhamedes sallallahu alaihi wasallam. Hadithe të dobta. Hadithe shumë dobta, madje edhe hadithe të trilluara gënjeshtra. Por burimi i sakt eksiston. Hadithet e sakta janë librat e hadithit. Në librat e hadithit e janë shënuar sanedi. Dietarët e hadithit e kanë fort lehtë tashmë për shkak se është bërë e, biografia e të gjithë transmetuesve të hadithit. Ka libra të cilat merren enkas me e, klasifikimin dhe biografin e transmetuesve të haditheve. Dhe për njohësit e kësaj shkence është shumë e lehtë që të bëjnë dallimin mes hadithit të sakt dhe hadithit të dobët. Qëstoqë ne duhet të referohemi burimit të saktë. Ka një farvërsësi e po. Besimtarët në përgjegjësi duhet ju të referohen dietarëve. Duhet të referohen xhollarëve, të cilët flasin vetë hadithe të hadithe të sakta, që njohin hadithe të sakta nga hadithët e dopta. Dhe jo as dukut. Jo atyre që nuk dallojnë hadithe të sakta nga hadithët e dopta. <clears throat> ë hojolarët, daveqit, duhet të referohen djetarve të umetit, të cilët kanë bënë klasifikimin në hadithet e sakta nga hadithet e dopta, dhe e, të marrën veç e hadithet e sakta e të ruhen nga hadithet e dopta. Atere burimi pastër i kuluar, i sakt, është hadith i sakt i Muhamedi s.a.ll. Kër fillojë i thirja në besimin e pastër në të uhid, dhe në sunetin e Muhamedi s.r. Allah osem, në rrugën e të parve të këti imeti, në rrugën e shokve të Muhamedi s.r. Allah osem, para rreth 20 vitesh, këtu në vendin ton, gjeneratët që kishtë mbetu, që kishtë rezistuar rejimit komunist, për cilët në kemi respekt masë e ruajtën, mësimit e fez këtu në vendin ton, nuk din të të dalon të hadithin e sakë në hadithi dobut. Nuk din e të dalonin se ka gjarat cilat janë vërtet pjesë e burimeve të pastër që kanë ardhur nga i dërguari Zot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, bosh ka dhe gjëra të cilat janë futur dhe që nuk janë prej saj. Për çdo hadith ata thonë në hadith shërif. Hadith fisnik i transmetuar nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe nuk dinin që dallonin se ka të sakta dhe ka të dobta. Çarkullon te një libër me xhollarëve të vjetër 1001 hadithe, i cili ka hadithe të sakta, po ka dhe hadithe dobta, ka dhe hadith të cilat janë çajuara, që nuk kanë bazë fare. Ma dhe dhe që nuk gjendën fare në përlibrat e vimetit islam, që këtë do të thotë se e, ka pas probleme dhe nevojitet që të bëhet purifikim, pastrim, i asaj që kanë patur në mendje njërzit, që ka qenë pjeset traditës tonë, pjeset që futur në trashgimin tonë, por që nuk është pjesë e burimit të pastër islam. Atëherë që ti përgjigjemi të dërguarit Zotit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do thotë që ne ti referohemi sunetit t ti t t të tij të pastë të sakt. Sallallahu alaihi wasallam. Ë përgjigjja ndaj të dërguarit Zotit Muhamedit është dritë, është gjallëri, është jetë për ne. Kështu ka thënë Allahu i lazuar në Kur'an, "Lima yuhyikum?" Përgjigjuni asaj që u jep jetë dhe na jep jetë shpirtërore, ndjekja e sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse njeriu nuk i përgjigjet Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, nuk ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, nëse devion ose i bën besht hadithe të saktë, apo pranon hadithe të sakta dhe të dobta, dhe nuk e di se çështë merr fen, është ai si që shkon merr dru natën, dhe ndoshta mund të marr një gjarper, mund të marr një kafshë të dëmshme, apo është ai që nuk pyet për cilësinë e ushqimit, halloj lloj ushqimi, dhe ndoshta mund të bjerë dhe helm, edhe dëmtohet. C'është kë punë? Një njeriu që nuk i intereson për jetën shpirtërore, Për çështjet e fes, merr gjëra të sakta dhe të pasakta, ndoshta mund të marrësh diçka të dëmshme. Mund të marrësh një kafshë helmuese që e shkatron. Mund të marr një ushqim helmues dhe dëmtoni sihen vdekjen. Ushqimet helmuese të sjellin vdekjen fizike. Ndërsa burimi jo i pastër, hadithi, ndoshta i trilluar mund të shkatroj fenë. Mund të që ta ta zgjysoj besimin e pastër në një Zot mundet që përbëj mund të përmbajë një element që asgjëson krejt besimin që bie ndesh me fenë islame. Se armiqtë e fesë son në son kanë sajuar hadithe për shkatërruar islamin nga brenda. Po ka edhe musliman të cilët kanë pas memorie dobët dhe kanë gabuar në disa hadithe. Po ka edhe njerëz të cilët për të përkrahur mendimet shkollat e tyre juridike kanë sajuar hadithe të cilët nuk janë saktë. Po ka edhe njerëz të cilët me qëllim të mirë kanë sajuar hadithe që Jo e për ndihmuar figurën e pejgamberit, sunetin e pejgamberit, apo për nxitur njerëzën për vepra punë të mira, por që nuk lejohet me sajuar gjërat që si ka thënë i dërguari Zotit Muhamedi, thonë qoftë edhe me niyet të mirë. Muslimani duhet që të ruhet nga gjërat qëilat nuk janë sakta. Nëse do që ti të jetë tamam rrugën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në udhën e pejgamberit, nëse dëshiron që ti të jetë për aty të cilëve kanë jetë shpirtërore. Pra Ose nëse do të i përgjigjet pejgamberit ose do të bëjmë mbas dëshirës vet, mbas tekave vetveta. E kush bën mbas dëshirave tekave vetveta dhe nuk i nënshtrohet asaj që ka sjellë si dërguar Zoti Muhammedu sallallahu alajhi wasallam, nuk i përgjigjet asaj, ka përcyen i humbur. Allahu laqur ka thënë Kur'an, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum waman adalla mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah. Nëse nuk të përgjigjen ty, atëherë di se ata ndjekin dëshirat e tyre. E kush është më i humë përsa e njëri që djekë dëshirë në vetë? Se djekë dëshirë në vetë, pauzim nga Allahu i lartësuar. Allahu nuk jo zonë njërzit e pa drejtë, njërzit keqëbërës. E kemi dhe tyrë gjithashtu që ne të ndihmojmë pegamejën sallallahu aleyhi vësallam. Të duham fort, të fortë, t'i dalim krahë ati. Të madhrojm rrugën e Muhamedit ose të madhrojm figurën e të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo përfshihet në dëshminë se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Ndër gjërat që përmban dëshmia se Muhamedi është i dërguari i Zotit, është edhe fakti që ne duhet ta ndihmojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. T'u duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ti dalim krahat i. Të madhrojm figurën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, rrugën, sunetin, traditën e tij sallallahu alaihi wasallam. E, për sa i përket dashurisë për pejgamberin e Allahut, kemi shumë argumente në shariat. Për shembull, Ebuhurej radiallahu anhu ka transmetuar se i dërguar i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habban ilayhi min walidihi wa waldihi." Betohem në atë që ka në dorë shpirtin tim. Asë kush për jush, nuk e përmbush besimin, nuk bëhat besimtari për sosur. Dhe e risa, unë të jemë mëjt dashën për të, se sa prindi ti dhe thmija i ti. Këta hadith e shënën Bukhari në sahihun ati. Po ashtu, kebë dhe hadith në enës ibnimalikit radhi Allahu anë, në të cilin përmendën se Muhamedi s.a.s. ka thënë, Wallëdhi nëfsi bjedeh, la juqmenu ahadukum, hatta akuna ahabbe i lejë me valide, o vëllai dhe njerëzit e gjithë. Betohem në atë që ka në dorë shpirtin tim, thot Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Asku jep jush nuk bëhet besimtar i mirë, besimtar i përsosur. Derrisa un të jem më i dashur për ta se prindërit e ti, fëmia e ti dhe gjithë njerëzit. Pa duhet që ta duam Muhamedit sallallahu alejhi wasallam më shumë se prindërit tan, fëmijët ton dhe Gjithë njerëzit. Ta një ka diçka që që që të dashurirë natyshme, si dashurirë për prinin, dashurirë për fëminjën, dashurirë për shokët, për miqët e këshumë e radhë. Ka dhe diçka që mund të që që të dashurirë fetare, për uvzim, për ndjekje, për zbatimin e mësimeve e këshumë e radhë. Kërë flasim për dashurirë për Muhammedis, dhe e cila ka për parsi ndaj dashuris për prindrit, për fëminjët, për njerëzën përgjegjës. Ka një rregullim që njeriu duhet t'i japë përparësi urdhrit të pejgamberit ndaj urdhrit të prindit. Dhe nëse për shembull urdhri i prindit bie në dashme urdhën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duhet që më zbatuh urdhrin e pejgamberit, qoftë nëse bie ndesh me urdhën e prindit, se pejgamberi ka përparësi. Nëse pejgamberi ka ndaluar diçka, por prindi kërkon që ta bësh për shembull, duhet që më heq dorë për asaj që ka ndaluar pejgamberi, qoftë nëse nuk ta kërkon diçka të tillë prindi se ka përparësi dashuria ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse qoftë se, për shembull zbatimi i fesë i mësimeve të islamit bie ndesh me dëshirin e prindit. Apo me kërkesat e prindërve, duhet që me nuk u flasim kur, të fes tyrë, për rasti kur mësimet e fesë janë detyrë, duhet më dhën përparësi zbatimit të detyrës fetare, qoftë edhe nëse bie ndesh me kërkesat e prindërve. Nëse sakrifica për fenë që është detyrë, s'ka sakrificë nuk është detyrë. Po flasim për sakrificën që është detyrë. Sakrifica, flijimi, kontributi për fenë që është detyrë. Bie ndesh me kërkesat, me dëshirat, me tegat e prindërve apo të fëmijëve apo të njerëzve, duhet që më i dhën përparësi asaj që ë është kontribut për sunetin e pejgamberit, sakrificë dhe flijim i detyrueshëm për sunetin për fejnë që solë i dërguar i Zotit Muhamedi, sallallahu aleyhi vësallam. Se në të kundër, në që ofë se ne, në gjëna t'ilë, nuk i apëm për parësi, Muhamedi, sallallahu aleyhi vësallam, së lejtë të ti, atëhere, besimi nuk është i plotë, besimi nuk është i fortë, nuk është i përsosur, nuk arin njëri u të apërbush besimin. Këshu pra kuptohet këjë hadith që solë nga i dërguar i Zotit Muhamedi, sallallahu aley Këto hadithe ka shënuar Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Në një hadith tjetër që ka shënuar Buhariu nga Anas ibn Malik radhiyallahu an, transmetohet se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu wahadukum" me ma, treme ku në të gjithë vjen ë gjdha hëlawe tele iman, an yakuna Allahu rasuluhu ahabb ilahe mimma siwa huma, an yuhibba al-mar'a la yuhibbu la yuhibbu illa lillah. Po e një këraha, e një ouda ilë lë kufri, këma jë kërahu, e një këdhefë finnar. Tri gjera kush i ka, do të përjetoj ëmëbëlsin e imanit, besimit. Do të jetë besimtar i mirë, do të jetë besimtar me besim për sosur. Kush e në këtë tri gjera, Muhamidi së rëllohë në fësëm thot, e para, ta dojë Allahun dhe të dërguar në ti ma shumë se gjdoj gjë tjetër. Dhe e dyta, nëse e doj një njëri të doja të vetëse për hirë të Allahot. Jo për interesat dë njaje. Dhe të urej këthimin në kufër, ashtu sikur se uren të hidhet në zjarë. Në qovë se njëriu i ka këtë të tri gjara, a i arindë për sos imanin. Nëse nuk i ka këtë të tri gjara, besimit i, ose ka dobësi ose ka mangësi ose nuk ka fare besim. E ruajt. E, Allahu na ruaj. Ëh, Allahu i Lartësuari ka para lajmëruar për dënim për dashkim ata njerëz të cilët i japin përparësi dashurisë për të tjerët ndaj dashurisë për Allahun dhe për dërguarin e Zotit Muhammedun Sallallahu Alejhi Vesellem dhe sakrificës në rrugë të Allahut të Lartësuar. Kul in kana aba'ukum wa abnāukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwālun iqtarafthumuha wa tijāratu takhshon ke sādaha wa mesakinu tardownaha a habb ilikum in allahi wa rasūlihi wa jihadi fī sabilih fatarabbasu hatta yaiti allahu biamrih wallahu la yahdi lqawm alfāsikīn Thuway Neshofsebrindrituway Thumiyat Thuway Zheizrituway pasortet tuaja, domthon grat tuaja. Ëh farefisi juaj, tregtia juaj që keni frikë se dështon, pasuritet tuaja, që keni frikë se mos u humb, banesa që i pëlqeni. Pra nëse të gjitha këto ju ma i doni, më shumë se Allah do t'i dërgojë ti, nëse ju jepni përparësi gjërave të tilla dhe kërkesave të tyre, ndaj për kesave të Allahu dhe dërguaj të ti, nda i dashuris për Allahu dhe dërguaj në ti, dhe sakrificës në rukë të Allahu ruk të lërcuar, Allah për pjekjes në rukë të Allahu të lërcuar, për përhapjën e fesë, për ngritjën e fesë islame, për mposhtjën e idhujtaris të kufrit, për mposhtjën e armishve të Muhammed e s.a. Armishve të Allahu dhe të Muhammed e s.a. Ate erpris një dhejës atë vidënimi në Allahu të lërcuar Allahu nuk e jo uzon njerëzit e pabindur. Është para lajmrimit të qartë nga Allahu i Lartësuar. Duhet të ketë përparësi dashuria për Allahun dhe dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wasallam ndaj gjërave të tjera. Sakrifica për Allahun dhe dhe dhe fenë Allahut i Lartësuar duhet të ketë përparësi ndaj gjërave të tjera. Po ka gjëra që janë detyrë, ka edhe gjëra që janë të pëlqyeshme, sikur që ja sqaruan. Ëh, gjërat që janë detyrë Në feën Islamit duhet që kemi përparësi ndaj kërkesave të tjera. Kërkesave të gjërave të tjera, të, të afërmëve tan, kërkesave të pasurisë, të shtëpisë, të vatanit et këso më radh, kërkesat e fesë kanë përparësi. Sakrifica për, për fejen ka përparësi. Për ne, dashuria për Allahun dhe dërgimin e Tij është përparësore. Identiteti i Islamit, përkatësia islame. Kërkesat e fesëson kanë përparësi ndaj gjërave të tjera, se ne jemi robër të Zotit, ne jemi adhuruës Zotit, ne jemi në dorë të Allahut, ne jemi krijesa të Zotit. Ne deklarojmë se jemi të nshëtruar ndaj Allahut e lartësuar, kështu që për katicit e tjera. ë Kërkesat që bien ndesh me kërkesat e fesëson nuk mund të kenë përparësi ndaj kërkesave të fesëson. Kjo është fort e qartë. Në i hadithë sakt, të saktë, të cilën ka sjeli ma Mahmedin, musnetin e ti, dhe në thaktë variantit dhe do ma të sjeli, si pasër sa që ka e, shnuar i ma Mahmedin, musnet, por e shnuar dhe bukhajë në sahihun e ti, përmendet se Umar Mkhattab radhiallahu anhu i dëritohet Muhammed A.S. nuk të mënyrë, o i dërguar e Allahut. Vallahi, për mund të jemaj dashur se e prinditë e mi, fëmijët e mi, gjithë njerëzit për vetvetes time. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem i tha: "Jo sa u bëri xhatabet, ende nuk e ke përmbushur besimin, derisa un ti më i dashur për ty edhe se vetja jote." Atëherë Umëri radiallahu anhu tha: "O dhurguar i dërgura, Zotit, ti tashmë për mua je dhe më i dashur se sa edhe vetja ime." Atëherë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem tha: "El ana ja ya Umar", tha: "Tani Umëri e ke përmbushur besimin. Pra kur për shembull egoja të dikton diçka, nëfsi jot kërkon diçka. Ti ke një dëshirë, ke një pasion, por kjo dëshirë, ky pasion bie në ndesh me kërkesat e fesë, me detyrat fetare, me ato që na ka caktuar si detyrë Muhamediu sallallahu alaihi wasallam, apo me ato që na ka ndaluar i dërguar Zoti Muhamediu sallallahu alaihi wasallam. Në këtë rast çfarë do të bësh? Do jap përparësi asaj që thot pejgamberi edhe pse bie ndeshme dëshirën tande, apo do jap përparësi dëshirës tande. Në rast se njeriu jep përparësi dëshirës vet, kundrejt urdhëve të pejgamberit detyres pejgamberi që ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjanshë që e ka ndaluam muhammed sallallahu alajhi wasallam, në këtë rast besimi ka mangësi. Besimi tek Muhammed sallallahu alajhi wasallam ka mangësi dhe dashuria për Muhammed sallallahu alajhi wasallam ka mangësi. E nëse njeriu arrin që edhe pse ka pasion për diçka, edhe pse ka një dëshirë apo domethën ka një ves le të themi. ë arrin që të kundërshtoj dëshirën e vet. të kundërshtoj atë gjë për të cilën pasionin e tij. Dhe, për vetë dhe pegami, urdra vetë vësallam, të jap përparësi kërkesave të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, detyrave që ka bërë pejgamber, urdhrave të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, thjesht dor nga veset e ulta të cilat i kanë ndaluar Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, edhe pse ja kërkon nefsi, ky njeri e ka përbushur besimin tek i dërguar Zot Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem dhe ky njerë i ka dhënë përparësi dashurisë ndaj të dërguarit të Allahut ku drejt vetvetes. Do të shkëputemi për pak momente dhe do të kthehemi në pjesën e dytë të këtij emision inshallahutaala për të vjuar me sqarimin e atyre 2-3 gjërave tjera, domethënë ndihmës për Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, për krahasimin e madhërimit të figurës Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, alhamdulillahirabbil alamin. El hamdulillahi was salatu was salam ala rasulillahi amma ba'd Duhet që ta ndihmojmë Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Të ndihmosh Muhamedit sallallahu alejhi wasallam do të thotë që të ndihmosh sunetin e pejgamberit, mësimet e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Nuk e ke birë detyrë diçka të tillë, Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an fel ladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattab'u an-nura alladhi unzila ma ulaiha hum muflihun Ata të cilët i besuan pejgamehë, e ndihmuan ata, ndihmuan figurën e ti, o azzaruhu, ndihmuan pejgamehë, ndihmuan figurën e ti, felletin amën ubi, o azzaruhu, o azzaruhu, e ndihmuan pejgamehë, sallallahu aleyhi vësallam, e respektuan pejgamehë, dhe ndoqën dritën që sot i dërguar i Zotë Muhammedi, sallallahu aleyhi vësallam, u laikë, u muhlihun, këta janë njëzë dhe shpëtuarë pastë futuaj në ato citete të, të besojnë pejgamberit. Ë e dëhmojnë pejgamberin, e madhrojnë figurën e tij dhe ndjekin Kur'anin, ndjekin mësimet që solli i dërguar Zoti Muhamediu Sallallahu Alaihi Wasallam, që janë drejta që ka sjell Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam. Këta janë njerëz të shpotuar. Po nëse njëri nuk e ndihmon fenë e pejgamberit, nuk e ndihmon sunetën e pejgamberit, atëherë normalisht që rrezikon të mospëtojë çdo të thotë ndihmosh pejgamberin, do të thotë, të ndihmosh, men, do të thotë të ndihmosh sunetin e tij. Të ndihmosh fein e, e Muhamedit (s.a.v) është parë bëhet duke e mësuar fein. Mësosh Kur'anin, mësosh hadithet, mësosh rregullat e fesë. Atë e, e dytat i zbatosh mësimet e fesë islame. Si mund të thuhet se një njeri ka ndihmuar pejgamberin dhe figurën e tij ndërkohë që ai nuk falet, nuk agjiron, nuk e bën zakatin, nuk e kryen haxhin, nuk respekton prindërit, nuk sillet mirë, nuk ka sjellje islame, nuk respekton vlerat e larta të moralit në Islam? Si mund thua se një njeri pastaj ë ndehvon tamam siç duhet sunetën e pejgamberit Allahu alayhi wasallam kur ai punon me bidate. Kur ai punon me hadithe të dobta, kur ai nuk dër interesohet se ku e merr fenë, se çfarë burimi, ka burim sakt apo burim jo sakt. Si mund thua se një njeri ë e ndihmon siç duhet sunetën e pejgamberit radhollahu alayhi wasallam figonë pejgamberit, kur ai nuk ka shdor nga gjërat e mëdha, kur ai nuk qruhet nga gjërat e mëdha si që është vrasja, vjedhja, konsumim pjeve, dhejse, kamata, e tjërë. Allahu subhanahu wa ta'ala u ka marrë besën pejgamerive se nësë do t'ishtë njallë, kur të dërgojë Muhammed s.a.v., do të ndihmonin. Le t'u'minun në bihiu e le t'a nësorun në, se ju do t'i besonit ati dhe të t'ndihmonit. Pra, u mori besën pejgamerive dhe edhe pasuazve pejgamerive në përgjësësi Se në që ufë se do të dërgoj Muhammedin s.a.w., ata dhe të të besonin dhe dhe të të ndihmonit, dhe të të përkrahinin Muhammedin s.a.w. Pashtu, Allahu ka thënë në Kur'an, inë në arselnake shahiden, më mëveshjëren, më në dhira, i të ubinë o billahi vë rasulihi, vë të azziruhu, vë të vakiruhu, vë të sabbihuhu vë kraten vë asila. Ne, o Muhammed, të kemi dërguar ty, si dërshmuas, përpër të dëshmoz ndaj njerëzve ndaj umatit tan, por edhe ndaj gjithë njerëzve. ë shahidan mubashiran si sjellës të larmëve të gëzuëshme për hyrjen në xhenet për ata njerëz të cilët ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të ndjekin ty pra. ë u al-nadhira dhe si paralajmues për dënimin e Allahut të lartuar ndaj atyre njerëzve të cilët i kthejnë shpinën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk ndjekin mësimet e tij i të uminu billahi vë rasulih vë të azziruhu vë wa të wakiruhu që ju të besoni Allahun dhe të dërguar në ti pra eh, Muhammed sëllam u dërgua dhe mësimët e islamit u dhanë që njërëzit i besojnë dhe Muhammad, s .s., Allahun dhe të dërguar i të Allahot Muhammed sërëllam që të ndihmojnë Allahun fejnë zotit të ndihmojnë pejgamerit të ndihmojnë sunet në Muhammed sërëllam që të madhërojnë fejnë zotit madhërojnë Allahun Madhrojn figurën e pejgamberit, madhrojn fenën e Zotit, të respektojnë fenë Allahut të lartësuar dhe t'i bëjnë tasmih Allahut të, të, Allahu të lartësuar duke thënë subhanallahu mangjes embrame. Allahu ka thënë në Kur'an illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Nëse ju nuk e ndihmoni Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, atëh dieni se atë e ka ndihmuar Allahu subhanahu wa taala. Allahu i lutur e ndihmoi Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem të triumfojë feja e tij sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe Allahu dh ka përta mbrojt fenën e Zotit, fenën e Ne ta mbroj figurën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata që shajn pejgamberin do të shuhan, ata e farsosur, ata qilet tregojnë armiqësi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata që devjojnë në udhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë për të thyer, do të mboshten, se ky është ligji i Zotit subhanahu wa taala. Por ne duhet të kemi krenarin, të kemi nderin e mbrojtjes figurës së pejgamberit, e përkrahjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e rrugtimit në udhën që s'kicoj i dërguarë i Allahot Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Ne, si që thash, duhet që mi isojmë i dërguarën i Zodë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, të ndihmojmë, të përkrahim sallallahu alaihi wa sallam, të të rëggojmë dëshë amirës i bërta. Allahu l-aturë gatha në Qur'an, «Innëma waliukumullahu wa rasuluhu, alledhina aminu alledhina yukimuna s'salatë, alledhina s'salatë, alledhina s'salatë, alledhina s's Me të vërtet, ndihimu si juaj, është Allahu i dërguar i ti. Dhe besimtarë, të cilë të falin namazin dhe japin zë qazin duke qenë të nështruar nda e Allahu të lërcuar. O me jetë të valinallahu, rasullahu, valedhina amenu, fe inna hizbë allahu më galibun. Me të vërtet të të cilët, ndihmojnë fina Allahut, ndihmojnë pegamirin, figurën e ti, suletin e ti. Duan Allahun, duan pegamirin duan fenë Allahut sonë ditë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe dhehmojnë besimtarët duan besimtarët le ta dinë se këta janë pjesë e partisë Allahut e grupit të Zotit dhe grupi i Allahut do të jetë shpëtuar edhe këta janë muslimanët e pastër që dijejn udhën e të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam elu sallallahu lartuar që na nderoj na fisnikroj me ndjekin e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, me madhërimin e figurës e ti, me mbrojtjen e figurës e ti, me dashurin për ta, me respektimin e sunetit e ti, sallallahu alaihi wa sallam, wa alhamdulillahi rabbil alemin.